یا تو نه شیء سن الله به علی دنیا قام کے تعالی کتاب نصارہ و غیرہ ابا حج مو ذکر کے دل شارل ٹولو پدی باندے دلالت کو چلا خلق د اسلام پا خودش منان دے دغه نزهي کې چې اسلام ترقی کوي مسلمانانو کې اتفاق راځي زور یې ضدي باندې نګاو د دین مسلمانانو په لکه کې اتفاق تر د دین اسلام نه ظلم او شه او وړې ته داوځا داو چې دغه په سنت داغه ټول دنیاوی حکومت او ریاست ډیر ملوحباته আদর اچونکی چې نبی علیه السلام <تصفيق> د اسلام تبلیغ وکړ امو مسلمانانو سره ملګري شو আজি یو جو وډا انډس اجازه شو نبی حسن او अगस्त القران المجيد ذریعه نقصان ته اووب ذکر کوي زورنه علماء ورکي او دا وی په بحث کې دیږي ته ترغیب ذکر کوي انفاک فی سبیل الله چستا سټمي او س محبوبی نو څو وړي چا غدا ته نه ده خرج اصل کامیابی ده اندې مکمل لیکه ته نشراتې ده بلدا چې مخ کې ویلو چې کوم خلا کوبر کې مروته ملي او تنبا دټو لزمکه چې زسروډه کشي دانشکاب لېږي ندلتهه حالت جمالوس اوله غوي نو تاسو له په دې دلته چې کله ز نقصان او وخې له پیدې مال لان تنالو کہتا دی. یا ک تاسو ما له اول څخه یو څه لاند تعالو دره چاره نشه تاسو نه کېدان البيرره كامل ليكي هغه تاسو نشه را سي دي يا لن تجدني کېتا سيغا جنته هغه تاسو نشه را سي دي هي چاره نشه را او پنځه کې کومال تا مشهره ده حتا ته تقوم بما تحبون تر دې چې هرڅ کوتا زو داغنا چې تاسو سره محبت ساتي بعض عمل دازي چې پای کې انسان د عمل کرون کې هغه مر درجه چې سمره چې پکره ده اخلاص چې سمره ځای دی محبوب دی جاتا نه نو جراته خرج کینو الله تو بری رض دیگه او جسم روز رستا محبت کمیږي دمرای کې درجه کمیږي نو دلته کې د مال واره کې د احکارا کرا چستا و در مینرا به بدن سره دې مینرا مال سره دې مینرا وقت سره دې مینرا نو جسم متا رځنده کاردا اوله او خرج وک نو دمر برتا ته اوچتو درجه حاصل وک او چه او سيز تا نوخو خوطا خرچ کنو دا اغیه مناسب برا بدا بدلا ملاویده تک دن <تكتنين> ایکی دا خواه اغا کاملیت پاکنشتا نمیم باتا خیبونی زکاوه افادی صحابو عامل کرو چه کم سيز با اقوخونو ابدا اللہ قلوم ورکو وما تنفیقو من شایین اواج خرچ کرو ایتا اغسوس شی فا این اللہ بلی علیم فاس یقنان اللہ فاغیبان نپویگی چه صورت خرچ کنو سنګلې خرجکو کمزې له خرجکو ولې له خرجکو دل ټول تفصيلات الله ته معلوم دی او زکات چه انسان دوره غړو کې عملي کې قتل د بقتل والی کنه چې دې کې پر کم حده پوره صحت او دا صحیح دی نو کمال دې رو لاګاو یا طریقہ ده غلطه یا مصرف دې غلطه لږه دې په مرتبه ثواب نشته اځو سمره دي طریقه کي پتا کړه ته او سمره دي مال پاکو محدود خرچ کو دغشان ته صحیح مصرف کيولو لګو دې مرتبه ثواب نه يهود ته نه سهاراو ته دا وای ښه تاسو غدي سره امينه ساتلې مال زره ترې آگے دموږ زم د اخیره پیغمبر ته بداری پرې خلک اره کړل ګرته نه کوي ایمان په نروळे خبرایې تاسو مال پس یو ځای ولاګه دا باندې مان راولای تا هاجر دنیا د پاره کتا څ ډیر خرچ کین نظر کیه سره طلع بیا لري په مونو کیو دا آیه چی ترای خپل قام بیا او په مساله دخلو فرمات کی نسبته کو چې وګوره یعقوب علیه السلام وزان باندې ها لا دی چې تاسو ځان د پدینه ابراهیمی باندې وایې کنه ابراهیم علیه السلام د جن کې کو دغه واخا اپ دا حرام تاسو ولې قرای نو قرای دې اعتراض جواب کې کله تعالی ټول قرانکونه چې باندې کې جګړه ده نزاع دې پکې جګړه ده ته اپ دې استاد راتاب نه کنه نو هغه ټول قرایونه چې کایره تلل باندې اسرائیل او هغه حلال د باندې باندې اسرائیلو الا ما حرم اسرائيل وعلى نفسه مگر هغه چه بان کلو؟ یاقوب علی فلهم باپل زان ما حرما فرمت لغوی ده باندیس باپل زان باندی بان کلو یا دعوی چې بیمارو نیو قول داریخا چه اغمانخ توکلا چه اللہ کذر دیو بیماری ناقشنو چه کم سزمات محبوب ده ناغب اصقاد پارزو باپل زان باندون مخ کسران داسه لگی پرانے محدود څه خرج کې ندلته یعقوب علی سلام زه غواړم چې هغه محدود څه پران بند کړو او بیماری هر کن ناطا هر کن خلق وته ارقن نصا ارقن نتاوي او دلته قال دار چې باز د طبيب منا کړو چې دینو باندې سردان لګیلې مږه حرامو نو بندولو فرهو پالو اڅر د خپل ځان باندې کړه په نوې کاله په نوې یا د مانښت غوژن په کوم به قوالش جواب درته وته او په باندې مانښت چې بس مونږ هم نو کړو مې نه قابلیت نه زنازله تاوره مخ ته مخ ته نه نه د اور بارات نه بارات نه نه نازل شي دا خبره د تاسو لپاره میا دا هغه وخت شي یو د هر دو خلک صلی الله علیه و علیه اجازه دی فجو امات کې ورلانیستان چې او حلال او پاک څه دي په ځانه دا مسئله راځي چې هر دین نړۍ ور بیا تا دي نه خبره دي الله پیرانو چې دا څه په حرام کار دا څه باند باندې تاولې 10% باندې آرام کړل دي, دي <ساك> دا به تا ټولګه حنانګه قرآن دیوونه بیا به په اوشه او ترې تا ټولګه به ځان حلال کا متوب او وجه تا قرآن راواله دا وروت اورات له مخه مخه شی یو ځکه <ساك> وروت اوراله تورات قایفاتو بیت تعالاتے او آیات اوراله تورات فتلوها فقلوا این کندم صادقین که داسو رشتی نیم که دعوام رشتی هنرو رای که نا طورات کیونگو رای دا علمگیر چلیم جواب قومتا تر قیمت آوتا دی رای انرو طورات انا بی روڑی این روڑیشی زکا مسئله چه قرآن که موکی ناگه کی بیا شاکلی نو دعوات والا ورکا چه دستا سپخپل گتاب کیونگو رای جب آگه که داشتا نوولی امل استرا علی الله انكذب ازره چجو بلابه ضروره من با دې zalik فز دیینا قویای غونظ والیمون فز غلط دی zaliman د دینه سیوا ظلم وز یته سته میش چې بلاده ضروره پیغمبر به ضروره کړ چې یوز کم خلر چیزان مانده وقع او پی ماستو یا میوی گفن وغیرہ دا پزان حرامی او بانده خلق مجرمان ده داولی پزان حرام ہوئی چکم حرام سزده اغا حرام ده اغا بانے استعمال ہوئی ناگل اغاو حیلی گوری شیرک شراب پا دوائی که استعمالی اگی که نا امون کچا خولی داسوکو او شیطان را درگو را بانده پجاما کی اتاو اس تیخون ہو چیتا استعمال ہوئے خبرنی ہے چی پا حرام سیز کی شیفانی براکت و علاج نی نو داکم شیطان چیتا تیخون ہو چیتا استعمال کی نو آغا چکم سیز حرام دیانی لحلیق بورے اچکم اللہ جا اسکرن آغا بازان باند باندوئے و حرام ہوئے آغا خلق دیر کن دی پا دیواجا چپا سیز بازان حرام ہوئے آغا عرضی تو ورچو شرا حرام دي وک سکมายا پران ا دغه انا نه ما بازار حرام کو نو دا خلک ونګون هم دار ول هلالز حرامه نو زلم د تازه با لیو کی قل صدق الله و يا دار اشتياو له الله پران جو کمه خبره وکړي و تو صدقني په دلای له سره کړه کړه خبره فتبعو ال ابراهيم حنيفا استغفر الله يغفر له دين نو برای ما له سلام چه دا او درکو چې پریږده اللهبري نو سر عليه السلام او مسیح عليه السلام عبادت او هغه پریږه راشه هر دین دا چې هغه ټول انبيو دینو اتفاقيدن دين اسلام او هغه ماشووره له خادم ابراهيم عليه السلام راشه دعوت به جايو کې د غان حلال او حرام مجړوي او الله نو sevae بل چا قانون منختي علي بل جاي عبادتونه د عظيمه نه مټه او وما كان من المشريكين انه اوره مشرکانونه ارځه پهلن په نصارا او يهود رات کين نو زراب مشرکانو مرات کين زګ چبس يو شيونه د يو ټول په ګوړ او شریک کې اخته نو قران کولی شریک رات کی چې ځاړه او کار نشته موږ له چا, چا ده سے ارزه کې نه اخلي چې دا سړی ګمراه دی دا یو نو په صفات به بي بيجن داینده ګمراه د شریک او مشر کو, کو. بلې ترازه داو دا لوی چې ګورې ګرایم علی السلام خپل وطن وی دا غه عراق او بیا لا نه شام ته there was a was who aladi amalto nawara ya ali almuqaddas taratna munzun kull alali kana sat in hada la izzatun aw yarzamun qablana munzun qablana istanzu qablana mahkaran sabaqiyyatu dhikr kaud aqbal qablai wa qalanu majid daraj jawab tujta sawalun ma tijani inna چه اغا جون کنیسی نیده بارکه خلقو لالذی خامق آغا ده ببکه تا چه مکه کیه برکت والا کور ده اغا کور ببکه تا چه اغا پا بکه که ده بکه معنی مکه زکو تا بکه وی چه پا دیر سرکش و خلقو سرولا را چود شویدی را کتا شویدی عجیزی کی تبکو دیر یا بچره د جنازه بکا بګړېږي نو هغه ما کا شهرا برکاتو الهجر <سؤال> نو هغه کې چې کوم کور جوړ بیت الله هغه اول کور دی د عبادت لپاره لټولنا اول او یاره تعمیر کړ د ابراهیم علیه السلام چې خدمت وسره کړو عمل کړو سره کړو قلبی اسماعیل علیه السلام پاک کور دی آخری پیغامبرم جو ما بغوث شوید انا دا دیکیده دو عبادت مرکز طول دنیا تا حکم اغید دا مخکولو اغید ولا قبل اگرزو دنیا تا بارزه امن او زید سوابونو د عبادت ادخاص فیوج و برکاتو نا اغا کور شہر قسم کمالات پالے کراؤنگی دے اتفاق دے دے د دے تضروح فریاد بدو آزانو دا عشان لے ابراہیم السلام دے اہل عیال دے چلتے پریچو آب زمزم دا ٹول خبر علف کی جنتی کان حجر صد حقام ابراہیم برکت والے خدا دے من عالمین ہدایت دی برابر د مخلوقات څلور څلور کبلغه چې مخ کونه راته د نه حاصلې هغه درهاباتش نو دا از نشان کور پرتبه والا <سؤال> کور داتا سو پریزه نسب بنته کوي ټول لا کورونه په دې مرتبه دی ورچ سره فيه آیات 90ات په کې آیات لري واضحه عالم دې د قدرت مگر ته ولا سو په السلام علیکم ورحمۃ او ګکا چې موږ اوس پکې په له صف او سمرا شاعیر دی پکې د دین ستا حجر اسوتو و ګور کاملا اجازه نو سمرا متاع چې الله دې او موږ دې خپل را هم ټول دا که به چې دا د مقامات دا د بیانات کېونه کې دي صل علینا قران د ذکر کی ابراهیم مقام ابراهیم, ابراهیم چه مقام ابراهیم هغه دودره د ابراهیم علیه السلام چې حکم شویل ځانې کبا درکا تا کوي فتخذوا من مقام ابراهیم وسلم هغه د جباله بره ابراهیم علیه السلام او د تعمیر یې کو د رسول علیه السلام الله قدرت او شفای کی دښو مخم جوړ شوی نشانه او تاسو ګوره قائم ني نغا دغه چې جنت نه راغلی دا حضرت رضوان نو درجه د الله کبرات دي ومن دخلوا كان آمنا او څوک داخل شوي دا نشو په امن و دشمن کې دی چا او د حضرت دایانو په امن به یا امنه چې پرسی مانو کې راغنه شوي دا چې ان نور نه الله په امن کې ښه او لن الله یعن الناس فخاذ الله <سؤال> تعالى بخلقه بانده حج البيت حج كل ده بيت الله ونستطاع إليه سبيلا اغاً شاو بانده تاقت لريد نتا لاري قرشه اشتا ده طاقت حج بحر مسلمان فرض لتاقت نتا لاري اده خرشه نبي عليه السلام تب شو ما سبيلو ده سبيل سشر ديتا نبيلو جه عزاج و الراحل توخا او سورلی انہی علتکی دا خرچ کولو او دلاری دا طاقتی اشتا نو پاگوان حج لازم لے مال دا خلق دے پر دنیا کې نو سو خوش کسمتاری چو تلوان روکی ہو دا غزیتا او حج اجا کی حسو پدے کے ناراستی کی نایل بکار داری چا ناراستی نکی بلکہ چا طاقتی ایکی گنو جلارش او حج اجا زګر دې له سره کوم برکات او کوم کمالات او فواید حاصلږي نو هغه دغه عبادت کې داسې نشته دا راه عبادت خپل خپلواړي کنه ناګم دغه سره تړله قبري نبی عليه السلام زړه ذکر کړل دی چې جہاز په چا درځي کول شي او نيکي نماز کوي او جنوشا کنه صراني دا الله دوی څه لقب امائن کفارا اغاو چاہتی کفرن کو فا ان اللہ غنیون عنی العالمین فسیقنن اللہ بحاج ترین دمخلوقاتنا لدغض ای قبر اقو بیہودیان نصرانیان نکی و المسلمان آنکان سکھو داغی خیال و سا فیکر داغی تعظیموکے نجے کی اللہ رب العزت اقبل اور سن رخ اللہ راضی الضا تا اور تا عظیم کی دل اللہ تک نورنی جائے کتاب بتا اور صحیح جواب ہو نو سنا جوجرب کا کتاب الو لم تک بآيات الله اللہ ولی تاس قبر جو بیاات والله شہید علی ما تعملون اللہ خبردار جوال باغ جو تاس کرے درنا کویا کله کله معنا کې تمانی پټول کله انکارې ولې تاسو اجازه د لاایلونو لا یاستونه انکار کوي او که په انکار باندې کله بس کوي نه دا استادو له نوځاتې نه الله استاد صاحب خبردار دي او دراته راځي حساب د هر فقيه کولی هغه د کتاب او یا دا اګه کتاب والو لما تصدونا ولبا نداسو عن سبيل الله فنار دلانا سبيل الله كستهوي نبنتنافل نطازو دلانا خلق بنداوي داو مكه ولد خلق بنداوي ديند اللهن سبيلنا ولا ذي المراد او دل الله قران دي مراد الله الى اركه दुसरा दुस तकीगी اديندا قران مي خلق بنداوي و مختلف و طریق و سر لقد اغینا ای اوزا زکر کیخا صوت بانده من آمنا اغسل چیمان رولی ایمان یراولی یا ایمان رولالغوالی نتاسو اغا بانده تب اغونا های واجه نتاو اغیل را کو گوالی نیه غلار ده اتاسو تا کو گوالی رو حق و واضح احلام ده اتاسو تاکی اترازات رو باسه شکوک و دخل قرقی پیدا کوي. یا اغه خلم کیمان راوله نا ویتا لاله چوار کوي دي دنيا راوي دا كار م او يتا سو غواهان دا خلانو د منه د اسلامه جدا دين حق دي اجا پیغمبر حق دي او شان او عظمت د حق دي اوبيان تو خلقت منه کوي سره د پوي دا کار ان الله بغافل ان لا انا خبر ان ما عملون ذا عملنا جتاس کا ہے بیا بیا او تداوی جستازو کم کار دن ور سو تو ووره تن تمالون دې مؤمنانو ته تنبیه ذکر کوي چتاسو سلو دته راواليږي اقتیاض کوي ور دې دینه کدی پر روان شینې نېمان نه با پاتکی یا ایو الینه امنو این تطوعو فريقا من الذين اوتوا الکتاب کچه اتاسو خبر اومنلا دی او دلیل ارقصان چه ارکل شوی دی اغیده کتابو اصیقون نمکولی دی کتابو تا ورکل شوی دی اغیده کتابو شر اغیده سرخون کتاب شکا قرآن جاکو دقا چلکا اون دقا کتابو الى خلاق دی پادی کی او خبر اومنلا په تاسو ته څنګه ویل کېږي زمونږه په بلا مخ کې دا زمونږ کتاب مخ کې را زمونږه همبران علامات اغان دي مختلفه قبل بره تک یاردو بعد ایمانه كون فذيمان تاسو نه کافيرين کافيران دي مان رس تجو کله ته پر کې مرتاده زده هغه صدا رب يعقل لك چنور د چرنا د مردار شو هم مردار سره د بیا څه کې نو دا څنګه دا قتل له خدای له زمښت پاک شپون کې بیا مردار لیکه نه مخ کتاب ولا ولا زجر ورک چې تاسو له خلک آله زلته مؤمنانه ده وي چې خیال کوي ډېر کملګری شنو سره آلولی پيې حتی د بهشو چې دا غعلامه نور چا لاره رښتې اور روز روان سي نو ګمرهه کلی دي ښا ته وي ګنه زموږ لږه نياري بزاندارواړو نو څه دوره مراني تا ایمان دې مضبوط سي ها تا ایمان دې څلې ټکلې ا نو تبع ایزان فر روانه تابق پر ایمان دور یقینشتا ا نو قران وی مورګه نه کوله کړه او څنګه تخسرونه ا څنګه ګبرګو ته تاسو تمو مینانو تاسو مون او چرته تاسو ګبرو کې ویلي تاسو کتاب نشتا تاسو سره نشتا په کوم حدا تاسو کمزوري وي او څنګه تخسرونه ا تاسو وایو ته علیکم او حال دایره ژوند آیات الله آیات الله وفیقم رسوله اپتا سکه پیغمبر دا اللہ موجود دی ندا دو خبری چی پیغقوم کینه اکو چرین گمرہ کی گئی انا که پر کی گئی نبی علیہ السلام ویلو کنه پا آخر وقت کی. چه دوسی زنم ادرانه تاوست اپری خودل کپاگیم منگول اولا گولی انا با گمرہ کی گئی قرآن او قبل سنت نو وفیقم رسوله سمانه را پیغمبر نشتا کنشتا ندا گر سنت خشتا کنه اغلمانه هغه پر سالا خښتا کنه نو کله نو ځل اجازه خبري نو تاسو د کوفر کولو شي نن دا مسلمانان کو کرتا وړي هه څهوک کاريان هم شي سیازان شي هغه خلکو تاول چا يهود نصارى دي نزارې هو جادا سدی په کانو د سنت تماسوخ نه لیکل منګولي په لې دی لا ګولي ځانې په لې په واکړي کزانې په او فکر او بالله. سو چوکو نبیابا ازان اصحاتیخا بلدہ چو دنیا محبت و لالش پاکراغلے پاڑی هو چوکا یهود نسوانا نو مسلمانا نم پاڑی تباوشو ومئی اعداصن باللہ او سوکو چو مانگول او لگی پا اللہ مانگول کتاب دا اللہ پاڑیم دا اللہ اپو سنتو دا پیغنبر دا فقد او دیا الہ سلاف څه یا کوون دي اورا شاو ته د لاره نه ری هغه دې سوال کې معنی کې چې نه نه را او شی چې بیا دې د تفسیر دې قوانين کې نه غدا دي کنه چې د قران او سنت د منګولوله ګولې بس په دې کې او چې هغه دا خلاص شو هغه را مس بیاره پته نه لګل پنه چې نه راځي یا کو کن د نو باندې ورو دې کومره نیاو <تصال> تسان د کتاب اوبه سنت د رسول د لپاره ضرورت دی د جماعت چې غواړو دینکار کی او مزبوتی او کلکی راځي ته واغې د مسلمانانو ټول متفق ساتلي ها او محبت محبت ولا زو کې تلاکي نو قرانه مجي په ذو ذکر کي د لپاره د تاسیسون جماعت چې د جماعت بنیاټ کې لاله وتنظیم جوړ کې بلله خبره ورکړی چې صحیح د دې چې تم مال خرج کړې کړه مستاپه زړه کې له ول د صحیح یې زړه کې خرج کول په صحیح عقیده کې دی یا د نن منګول له غوې قانون د الله شګه کتاب دی قرآن حضرات تاسو کې رضا دې جماعتي شریعت دین کار کې ارکان یې عالی او سنورم انفاق فی سبیل اللہ خرج کوئے پیمزن دغیر خلق و نظان ساتے چستاز و مسلمانان ننوے نخپل قورتیں منا دننک کوئے نخپل راز و مشوری و تموائی دا وصول ذکر کی خدی مقام کی یا ایوہ الذین منتق اللہ ایمان والا ویرئید علانا حق دقاتی وصحیح یر سرداغنا نکوئے چاوې لوچ دایاغ منسوخ ده په هغه چې سورۃ ترابون کې ویلو حق تعالی همستاتاتم ویل کې دا لاندو سمره جستو طاقت وی نو دلته کې حق دغاته وی او سیيره سره اولته کې حق تعالی همستاتاتم ویل لوچ دایاغ منسوخ شپاګي باندې نه نه نو قنشتار دیودات د دا هغه احادیث د دې تفسیر شو ځان هته کوڅ سیيره ان جو سمرہ تاسو نه کېږي دا ستار او قابل بل دي هغه دا چې ګوره یو عقیده کړه او جو عمل کړه نو سخته د قاتیه شوې نه دغه عقیده جوړه تر کې چې د شرک نه دکو پر نه ه د دې خبر نه بالکل حق د قاتیه پسې معنی کې ځان ورسټر اخلي اخی حدا او جو سمرہ د انسان عمل له نظارے کے مستطاب جو ستاس نے سمرا کیږي نو هېرې هغه ورجا عقيدي په باب کې بداني هغه بالکل صحیح يره کوي او صحیح عقيده صاحب چې شرک له شاهدين وړاندن ساتي هغه او درځ سمرا باطل عقيدي يهوديت نصرانیت او بدعات ناګه وړاندن ساتي ناګه حق تو قاضي سره لګي عمل مقام چې نارم صدا تاسو ملي عليه سلام دې اگې تفسير تقبل اقوالك هذه المباركات ميلو سيير رصد ايو طاعا فلا يوصا ويشكر فلا يكفر وينجر فلا ينسى سيير جاد ثلاغ وطاعه كل شيء نصرانيون كل شيء او دعو شكر جاد كل شيء شكريون كل شيء او يا كل شيء ير لا تيرا لا wala da motana amamre ta so illa wa antum muslimun magar je ta so muslimanan namar ke namakh te makbazan se tkeha tanun mung pooj je aw arwal de insan da bichar pakar de jabar de amri kawus mung namar garaz namo ta tayari aw ta اجر مکمل یو او مسلمانانو لپاره تیار یو مرته چې ګمار غرضني ننو سياره ني سياره په پکاريته رمنه یوه د ټول مسلمانانو ته دا غوته حاجت نصیب شي مدینه کې مشهور ډله اوس او حضره د طخان باندې دې جگړې وی جگړې وی عمر په دې کې تیرسیو یو یو جنبه ترپانو سره پیتو کال پورې جاری ليو هغه په ټوله ټکو ہا دور بسو پاید نج دي توره اوچته ولې شو واړ او بیان غن انا و دوله بدا زور لګاو ایا هر خل مردا جانو بارکه به اشعار جو ولا قصې دی بینی مرضی دی بینی چې دالي روح نه او ډېر ښه پدې پاتم دی وې چې تاسو باندې انتقام کام کله اخله تر څو جستاسو وینې نه دې سرشویر دشمن پروینا کې لوار مون ته انا ان راځه دا ته تنگ یو ا جګونګي باواس کوله دی چې د ژوند ژورتا لري په نټول ګړو ډیری کړه صاحب رسول دغه ژوند ژورتا ورته په پوهېشمنه یا ځان ټکړې کړي یي دي روانو ده پخوا مشهور په شهور جګونګو او جنگي پسوس جنگي باواس چې هغه سپښه لیکاړه روانو جارو 120 سالخه باواس کله چې نبی علیه صلاتو و سلام راغی مدینه اږي <الدين> نو بوذ اعلان او خلقان تعلیمات غوړ کړو نو هغه خلقو چې یا دیوبل په وینو باندې ملېدل او یا رال له دیوبل سره شيرو شکرسو په اوچني شو څو هغه دیوبل سره په یو بل قربانو نو د چې دوی د چې هغه زمونږه غرش او سر سره ختم شو هغه نبی او دوی چې داخله په پریاو شو د اسلام دمره خدمت كي. او <laughs> بس قربان لسامنه و نشيره ندای اتفاقه دل خدمت حالیم امیزه نشت نیا یهودی ورون ده شماس بنقیص, بنقیص. ورقوی او قوله که ده او صلی تیویز او جاسی او که او جا توقوره او با کم مجلس او صح او خضراجو علی قردو اید ناس ده محپل گرم ده نتلعاش او بس ده کمعن د بوعاست د جن زکر او که نایی واقعات څه د دې خلکو را سالشی بصری او تر وخت کې بیا تاسو شي علي پجان د ارتشی صدا ټول پروګرام روان شید مسلمانانو 나와 علماء راغه چې په مو کې ده چې مسلمانان نهسته د اوس کزانم بکی او خزرج علماء نو دې کې نهسته او زاک بسې څو خبرې غړي کړو اشعار دې د د جنگ بس دغه اشعار وینو اجوال تک له دې ته جوش را او که بصری تاسو نوخه له جنگ کو شو او ار پسې بس د وصلو جنگ سرو کې دوه واله دي کې نبی عليه الصلاه والسلام نو حاضرین او جماعت سره ورسې په خاص مقام انده ورو اجحالات ونی دل نو درو او عازر کو چه مسلمانانو دعا وګړو تا لا نه ورېږي او زه تاسو د امیان سکه موجوده مو تاسو هغه د جاهلیت کار بیا شروع کوي بیا د کوبر خبره اولته په پوند تاریخ او نه الله غن نعمتنا هغه کې بیان وتاو کې تفصیلن تاکو پیغمبري आवाज دعاړو دلوه او غرزوني او نه د بچراشي سره ترغاله او تل ابوجه جدا خو بیا د عالم دشمن راغلو اغمون اتجاه اتجاهروا انا <تصفيق> شکر رج زمانه الحفاظه څنګه مونږه بچو اړیو بشري د اسنکو نه پدغه واقعا په قران مجيد ده کې کایو څو یا څنګه ذکر کړي ده واصيمو بحبل الله جميعا مونږه ولاږه پرسته د الله باندې ټول ولا دفرقو هم تاسو کې جاي قران باندې مونږه ولاږه دی عليه الصلاه والسلام دا غي تفسير کړه چې حبل الله قطوي في القرآن بارك إليك هو حبل الله المتين وصراته المستقيم هذا اللعقة مضبوطة رسيه هذا اللعقة مضبوطة رسيه و هذا اللعقة مضبوطة صرات المستقيم جارتويدش اعتصام بدي دارت اصدقاء وعمل پديوكا. او اما فسرين دار زورانا مذكر كي هذا اللعقة رسيه طريق اعتصام دي تنوي جتاب القرآن كي تحريف شوروكو اولا خپل رائع مطابق دی تاغی کی باطل ثابت او داغی دا د دلائل جونه غدر خلق دا سیوکه نا دا باطل او دا پاری پاغی کی دلائل تلا شکول او قتل او ولا تفرر اپو دا قرآن سا گوه تفریتا نقای چکل مسلمانان پا قرآن رایو نیشو نوحر قسم تفریقی اوحر قسم نا اتفاقی اپا معمولی خبرو باندې لوچي <تصفيق> جماعتونه جوړونو له ډليډلي کېدل دا بيانې ښه او قرآن رايو دی شه تران چې څوک هیڅ علي رايو شي ملګري کوي ولو قرانه متلای علیکم حیات کې نعمت الله قداس او اګونتم اعداء ترڅو تاسو بسمان نه او بل فالل فبينه قلوبكم نو محبه واجب امه د جوړلو تاسو کې خاص بختم نعمتي اخوان پس اګر دې تاسو په نعمت الله دا ولا قران <تصفيق> برکات دا, دا الله غلونه نعمت او دين اسلام چې یو په ژوند په ژوند ورو نه یو بل ته وي د جاهلیت پتیاৰে کې ډيرو یو بل سره مخ کېدل ادينو د پخوا اجازه شنو چې مسلمانان په لومړي ځل سره روان کې اړتیا ته ول پیدا نا یو وخت چې دا داسې شو تاریخ کی چې موږ د جنکوله ټریننګ ورکړو دا غیبه د مسلمانان یو بل سره عالمول او نړۍ پیدا کوله موږ که داسې شو ته یو کتاب کې واکې وا چې صلاح الدین ایوبی په دوار کې چې دغه شان دي له اور درو له مسلمانانو خمو جایدینو نو هغه یې یو سره یو سره خبره وکړه چېرتهغه یو سره لري ما چې د پورت د ما یې اصلا ما تکلیف را راځي هم ما د خبرې کې هغه غضب لورته ځان له وی چېرتهغه دیو تا ما د تکلیف را راځي نو زه یو تاوخه اړ یو ته دې دې کې را تو دا دی او قبل نو دواړه په پپله پپله ایماني جذبه کرا غل کنه چرته دا سوخته چې دا نقصان کړی بچته جسمی نو چموته نقصان جوړی او تخریب کاری کی نو په تیارې کې اړ یو بل سره په دا سو وخت کې مخامخ شول چې یو بل لا تاسو سٹم سنې څوبې یو بل زوم دیدی باندې عصمت باندی او دیدی پا حفاظت یعنی جنگی گم او بلن دا خیال کن شروع ستو پتو لگی دیدی ناغرونو او مسلمانانو او دا گا یهودی جنیوچی پا غقبلا پر ایبکاری و چل بازی ایگی او بل فرامت او خبر او اگدا سکولی چی ایگی سادگی وکلی نو قرآن نو قرآن زکه د نړۍ خلکو زړګي نو تاسو د الله په نامه چرونورون شې زداګنا شکرې مکوي او ختم کیږي او کنتم علی شفاعه من النار او وتا تاسو طرف کیناره من النار دوړ ولور فره دغلته ویلش او شفاعه کناري ته تا هغه جهنم په کنارو ولړوي یو د کې تاجه تو کومه د لراتل نو نیغ جهنم تتل الله بچلې کنه چې زې ولړې چبیل بلکل کومه کې یو قدم ګدي الګ خوځي نو بس ورته پریوزي اسوکرا شي دا غې نه بچ کې نو کار سره دې دکوم ور کړې کنه اخو کډو نه دی خو را ورزول چې ورته لاند شي نو د وقیره د بوسره مینه نو ځکه الله ان تاسو را hội بازد د باردا پیغمبر را ولې کوه اره تبعینه بچئ او شکریا نه دا کوي کذالک یوبین الله لکم آیاته دا رنګه بیانې الله تاسو خپل آیاتنا لعلکم تهتجو ندير بارا چتا سو هدایت مومئ دریم قانون دریم عزتمو دریم و تاسو کې لري او جماعت وی په مسلمانانو د دفاع او اتحاد د بارا چې دا سو جماعت او ټولی وی والتا کوم مل کوم خام خاویده بتا سکه امهتونی او ټولی او جماعت یدعونا ال خیر چرابلل کی خیر دا قران دا ال خیر اتباع القرانه وصنته حدیث پاک کې او پیغمبر زما سنت د دې اتباع بس دې خیر وی دا د دنکار دے دا خیر نو چې دې دخل اقرابلی وي امرنا او حکم کئی با معروب و دن وینحان عنیل منکر او منکی دا منکر و غلط کارنا دا گناه دا کارنا منکی نبی علیہ السلام ویلو کنا مر را آمین کم منکرن فلیو غیر رو بیده چاچه پا تاسو کئی و غلط کارولی دو ناگه دی پلاس منکی تاسو په پیوزه موجود موجودی او سخلق دی چاگی یا تنگ تکوروری موسیقی یا پا پورې پوری خندانی ایا ته نه پوره ځخندني کی یا د لب په شکلې وې نه اذن په شکلې وې کنه مور وځنه ته چکم دي چا غو ته لګانو په شکل کې توبه له ځقران سره څه ودا څه کینو ته به د آواز ها داسه مکو کبه په چا څه خبرو کړه نه ته به سره وې ها دا کار مکو کپاګنو خاده کې خلاف سنت کارو کو رزم او رواجو کو نه ته به د آواز کې دا کار کو په په دین کې ها پیغمبر خلاف دي داګه دې بیا لګي فوتاه څخه خبره وکړه یا بل ګنايه ورړې کوي لګياره او سنت د پیغمبر پرې کوي نو ته به ته چیرونو ذوال ګنانګاري کوي داسو ذو ګنام څو روکلې بلکې دواله څخه چې سودا ته ګوري د لننن نو هغه ګنانګاريږي نوستاب زمدا دي چې ته خبره وکړه هغه به هغه عمل کیه لګي هغه د الله ترته توفيق دې بیا نو وجب مہمان بلا مہمان کہ جو ہاں بالکل مہمان کہ کدا نی پجبو ہوتا او کدام نی پهڑکه بہت آباد ګورې چې ته به روان کتا د ډېر روانو اوکي وطو ہوتا شورا لاله ماما خاطر دا ګورې د ایمان اخرې درجه مېره چې مسلمانان دغه نشه کولې نور بر دین څخه تموش بیا ویلو حق خبره کول امر بل معروف نه انرم ګور دا ګورې او بل امرادلهانو ویلو چې کزان کامیاب وغواړي او غره مت کېدل وغواړي نو هغه خپل کار بکویرسته یاد کې برابر دي هغه خپل کار ورایټینګ غوې چې امر بالمعروف اناہی عن المنکر ده لازمي خبره ده واولای که هم المفلحون او داخلك دې کامیاب دي ولا تكونو كالذین تفرقو انکه یتا سو پشان د هغه خلقو چې تاسو نشو يهودو سره پر قواريه چا پیدا کړو يهودو نن هغه يهود را بازونه مسلمان تا وای چې بیر قواریت ختم که ا مسلمانې بنه کې جهاد ته ول دهشتګر دی او دې دین کما عام کارونه کوي ناګه ته ول بیر قواریت وای موږ کله نو نه ول اخر اپ هغه خلق تبا کېو دې دین نه اړې وختلاف او اختلاف اوګو من بعد ما جاءهم البينات و فضحنا الجراح عذاب عظيم و داخلوا زا عزاد بولا کلی Junga Tabiyad wis uh huh Ali taagar avez chye spin basheye mahkuna только spin chi Ve ta sawad os uh rà tor bashe e der maghu eye Então tem uma cu Se nossa cong Billie Kadhar Come on Se a Finding a Et kommer Tàk va tar per اول جماعات تھی نداغیم خونبا بالکل پراکیگی اهل و سنت سوک دی چه پا قرآن سنت عمل که ارسوک چوی او تسود دو جوهن توریگی با نو اغراضه اهل البدعه والفرقه بدعته ولا فرقه وريته على خلق شق قدغ اهل السنت دي شق خوارج دي فرويزيان قاديانان شيعان او معتزله بدعتان اغيا ديخه شداري عقدي بكل خراب وبربا دي بدع ي مكون بتصور اهل البدع فاما څطور شي به مخنه د هغه هغه تر بوي اګفرتم بعد ایمانکم آیا کفر کړل <سؤال> تاسو پس د ایمان تاسو نه مرتد شویې فذوقوا العذاب پس اوسکه عذاب بما كنتم تکفرون پس سبب دا دی تاسو کفر کاو تاسو کفر کړل دا هغه سزا اوسکه عذاب هو سکے نو ګورہ عذاب ته چوسړی دی نو په سبب د کفر کا دا تخويش بشارت ذکر کړي مؤمنان الله و اما الذين بيضت وجوههم اهلقوا چی سپین ماشي مخونه داغي ففی رحمت الله و سويوا برحمت الله کې وب جنت کې وي هم فيها خالدون دي با باغ کې هم شوي سپین ول د مخونو کو دین سره راځي چې دین بچا کې سنت بچا کې لو قران محبت بچا کې مخونه سپین کني نن کوګور نه ولې قیامت کې باغي لوک توري ولې ځړو نه تور دي دی کنا دینه غبرکت پکې نشته ام مسلمانانو کې کتور مو په دنیا کې او ایمان پکې وو له هغه مخونه نو بسالې کې سپین وای ښه موځ چې اوس لکه یي پابنده سرا او او داس نو دا غندامونه به قیامت کې سړي کې پدې به پېجندې شي چې دا اوس کې کانه نو چکه منډامونه دې وینځي نو هغه به زالې کې وپړه سمرد به برکات دغرانو ولریرا دل تل کا آیات الله دا یاتن الذالدی نتلوها আলাইک بالحق نملوذ لود الرب تعالی په حق سره چې حق خلق د او فرا کو چې حق باطل و م الله یرید ان الله پاک چې راځي قل مل العالمین ذلم د د مخلوقات الله بچا باندې ظلم بالکل نکي اراده هم نکي ها ولله ما في السماوات و ما في الارض خاصه اللي نه دي आवाज دي پزمه کوكي आवाज دي پزمه کوكي ويل الله ترجع الامور خلاص الله ته واپس کوي ټوله فیصلے کار بده جماعت سي نګور مخ کې وي ول تکم منكم پتا شو کې دي جماعت خامخاي نو دل تا کې وي چې تاسو بټول دا کار کوئ خا کونتم خیره امه ټول بد دین کار د کوي نو څوب به کومال ته ورسی نو دا کار به وکي اسو به سره پدی کې عمر صرف کې چې دکېبه تربيت به حاصلې لازم نه ده چې د امت هر فرد ده پاجي او غدې دین دغه شان ته جماعت بشکل بیانو وکي ولي وې ذکا چې د دن بایان خو ډیرر حکمت غواړيلم غواړي ناپوه سړی پې د داس خبرې بهکې چېی خو به د خلکو پهړه کې نفرت پیداشي د دی نه او بل د مقع په حساب به نه پوهږي چې داای کې خبره په ور سره وککوو که نه په نرم وککوو د بهپغې په شي داس خبره بهکې چې پهغې به نوررن سان جوړ شي اگه خلق با پی غصش او با کاریگه چه دادسو لغوه دتا چاویچه تا دادسو لغوه تبا مساله ہوگه بیان باوگه اول دا باغی دانه ہوگه جه را خوڑی را خبره بلکل زمون د خیر اده پیده خبره نا ده چارا وستر دا سوک ده دتا چاویچه تا درگا بیانو کا اول زمونگ اگه ملان نشتا نو با کاریگه نو جنگ با جوڑ نو په سات نو د جنگ د وجهه د نن نه کوي اګشت کار باید اپکي نو له دې وجه د دن کار باغ اصله کیږي څنګه زغه په کتاب کویږي کنه چه موقې ته قومو ګوري کنه چې را داخل څنګه ذهن والے د وخت دي تر دی په ذهن خبره پکاره ده پکدا تبو ته حق خبره کیږي غده پاګي به ابدو ګني خیر ده خو چې دا نور څه د وجه نه په سات چې مثلا نه شوي ا تاړوندی کې داس خبرو شروع کړل چې باغې په سات جوړ شو مثلا هلاته نه راکړې هم جته مثلا شروع کې بیا که په خپګي کې کار سگه کې طبي اټک دوا یا ہوتا لا د مثلا نه نه او پچې ډوړې دې جام جوړ کو نو تبصرې د خدماتو کې کونتم خیره امه تن یتا سو غره امه تو او خرجت لناسر استلی د بارد خلقو چری د دین خې تامرون د کم کار بہتخه او خلقت بکه ما خبر راځه حکم بکه اتا سو په لیکه سره په نیکو کې د ټول له اوچته نیکې صدا د الله توحید د الله دوه دانیت مساله او عن المنکر او من بکه اتا د منکر کارنا د بدعاته د کوفر نه د شرک نه دا ټول پکې داخل دی کنه خلاف سنت د ګنانه په مناوکه اذه نیکه به حکم کې د وبستاکاريخه تار بچي ته په چته دوکان کې ولاړیته چته په ګا کې سفر کې بلیو موقع کې ولاې او خلک لګي د دنین خلابسه خبرې کوي نو تاال لازم دی چې ته خبرهکې خپخواګا په پاستا په نرم شمون خوه نهپور دالمانو نام مورید دي که نه چېره دا کار کوول چې دینو دا پهدين کې نه ثابت ا دا کار چې دینو ی د دی ډیرګناي. مداوی صح غوناله سوت شو یا بل یو سان داوي چیرہ کتاب ک مون دام لیدل لري چر اسلام پکيره ک نه لري ہا نو تبداوي چیرہ مون خو په رشاد ير نه پويږو و دومره اورېدل لري دا اسلام پکیا دی نه دي خو په اسلام کې دا لري حکم دی لوې سنت دی پیغمبر نمون خو بيد دغه وجه لري کو چاس نه سبا قیامت کې به عمل اماتیو او بلده چه ده پیغمبر سنتیو نتبا خبر اکے امر بالمعروب نحیان المنکر که یو ساڑی ری چه اگر دا ہوئی که نا چه دا لکتا بانده داسته چه دان را در بانده خان تا خبر دین پورا تانگی او کنیر خامخا بانده عدد نی یادل کی نا بوچی ای آسانی لاجت تخیم داسته توڑی ری دی دو را پیسی و دنی لگی ال تلل سر دبا دی چه هاں ورگ هلته خو به تللی خو یو خبره ده خو مونږ پوهدونونه اوس به پوه شوي چې خوډر سخت بناري ځکه او لما خو مونږ ته داوی چې څ تقلیب در تهرس نو دا ال لا رو تههپه چې دکه دا چې را ې جوړ نه الله را جوړناغ به لر کوي یا یو سړی ووي چې زما اولا نه شته او بل ته داوی چې ته د کارو ک چې مغې او یا بل تهری کارټ کاره ته خیم او یو مالنګ د دا قیمه مختلف خبری نه نو ته بجاسو کې چې خبره بو کې چروا زجه چې پیدا کړم کا غره د اولاد را کی خوخه دا غو پېښلې دا غنه به وغوالم اونو چې سره نیلی کلی که نه نو بل بل نه زم هغه خدای شرک خبره ده ګناه خبره ده نو دا ده هر امه تي که هر ځای کې دی کوڅه مون کوي دې به مالکه وتؤمنون بالله او ایمان باروله پالا باندې دا بني ادي خبره ایمان مانی نور دین کارات باندېږي ولو امنه اهل الكتابه کشر ایمان ورو له دې کتابه ولو خلقو لكان خير لهم دا بغره وديزه پاره دي قوم پک په یقین دین کار کوي کنه او کديم ایمان ورو له دین ترagle په سیمانو کې دا بوله لري منهم المؤمنون بځې کې مؤمنان خلقسته دي السلام او داغه ملګری دا پکې صحیح مؤمنان واذرهم الفاسقون او سربځې کې نه فرمان دي رسوال پیدا کېدو جر دیپک اڑی اڑی کلا پس پسکان ندی خوب مونږ لري خپل دین نه کار نه او باسي ادي خوب مونږ خرابي قران وی دا لا یا لن یضروکم الا اذ ذرر نشي درکول 10 16 مگر بدر نه دخلي الا اذان زیات نزیات بدیته باشه الزامات چاپ کی کتاب بولی کی اخبار ووکی او په خلکو باندې بدر دی ووې پروپاګاندا بهر پس ويا تا من کول نش ضرورت نش رسول خدا لن روکم الا اذى زر نش دار کولی تا اوسه ماګر বজره دې دخلي خبرې باره تکي اذان تکلیف بار دراسینو نه نو ګورای کنه هغه يهود نو مسلمان د خپل کار نه ان شاء الله جن نه نه کی چې دې اپريل دي کنه نو دې څوګن ها چې دپره هوډ نو باساغه کو بیا هیڅ کو بیا بل خبره شته نه نور اغه نظر دې نو کله بویدا قانون جارکو کله بویداسکو دغه کو یو کول نشي ان شاء مسلمان خپل کار نه پریږی په شرط ده وایو قادر وګم هغه جردي جنگي تاسو سره یو ولوکم الادبار نو لویو تاسو تشاګانی مقام مخبوم نرازي خو افسوس درځي تاسو خپل کې نقصان نکوي ښاګه هغه تاسو ردي په خپل کې په یو بل شروع وکړه بیا باقي خامخ راز اګه تا د دې سره مقابله کوي په سلیمانه جهاد کوي نبی باندې شيرات ثوملايون فورون بیا ور دي امدادونه کړی شي نو نه موجود ديخه موږ مسلمانان راپاسي او دوی ملک پمخکی هغه چچنیا مسلمانان راپاسې دل ساده زمیدار مسلمانانو لو لول ویږي روبناک شکلونه او وروزه پټاړتا کوه تک دل الله رب العزت داسې کويخه نو مسلمانان صلی الله امداد کوي خ ته دې کولای خپل نقصان نکې او کنه او مساله هم در مساله سو کنه تجربه د خلقو دا اقوال سرینو کې چې د خپل حق پخپل ته پوسنه کې ورو نه ځنګيږه ورپسې نور بل به تاسو رسول الله امداد وکړي چې اگر څه دې مسلمان باول ځنګيږه د خپل دین د پاره بیا بل الله امداد کيو نور انداد بوسره مسلمانانو طرف ناراضي بر باد علیه مذللت واهله شوی دې پېدی باندي ذلت عین ما ثقيف كم زيجري دی منديشي يَا نَصَارَا كَمْ زِيدِي يِنْ ذِي بَانْدَسِ اللَّتِي رَسَائِدَا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ مَغَرَّا صَرَا زَنَفَدَ اللَّهَانَا وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ الله زَارَفَدَ خَلْقَنَا يَوْرَسَادَ كَنَدَ اللَّهَدِينْ رَبَاهِ كِي او قانون دَ اللَّاهَدِي جُدِي مَان رُدِيلاش اجو ين خَلْقُ رِخَلْقُ سَرَا وَعَادُو كِي نَمَسْ بَأَمَن بَيْنُ كَنِي نُشِي بَچْكِيرِي وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَقْتَشُو دِي بِغَضَبْ كِي رَطَفَدَ او هغه لشکری دا بدی باندې غاری او فقيري ټول مر بدی محتاج دي یزړی هغه سره دې دم رمال دولت او زمو محتاج دي او مسلمان و تاسو پری نو دی ولزه ور کوي نو کني کده په تلبان کړو وزا کناغي بیا څه چل کې بیا به غار او فقيران نه خدي زرا ازګم دي چاره مونږ بیا غنمرکه سوکرا کوي او اما که اگه سره دیر مال دولت ته داریز اقباد اگه کره اگه غستا پا اما دانه بانده از تا پا ذراعه بانده لگیا دیو مزیگ کئی اتا خبال سیز دا اگه سوال گواره یا دمرا چې مسلمانزان کام زوره که چې د ده تیل دیده ده بیجلی دا چې سو ده دنیا په مخ قیمتی سزول دنیا اگه دسره دی ادید اگه نپا سوال گواره که اتمده ک نو دا غینا پتی تپوس کیو سوال فکی یا سڑیا و نشتا کنیمانی قوت کم دی ذالک بیاننام دا پتی وجہ چی اقین انداء خلاق کانو یکفرون بی آیات اللہ وجو کفر یکو پایاتنو او اللہ و یقتلون الانبیاء بغیر حق اوجلی پیغمبران بجرم بگنا ذالک بیما اعصو دا پتی وجہ چی نا فرمانی اوکلا و کانو یعتدون اوجل حد تیری دل کلچ انسان دی حد چدل الله ده حکم نا فرمانیو کی نور فسید حد نوځي اعتداء کی زی زی نبیه قاتل کی کوپر کی پیاتون دا غور د دې ځای له شروع کیږي او کله لوی اور د سن شروع کیږي من مستف غیر شرری د معمولي بسري نه د یو تیلی نه په یو بسري اوسوځي خارونه نو چې د دې ځای نه شروع شوه چې نا فرمانی دی وکړه نو د په نو بیا بغی قاتل دی کی کوپر کی کی دا دغه خلقو کړيو کا ها خا خلق پکې همستا خو ته با نو قرآن د ذکر کوي ها څنګه چرته به ذکر وکړم داسې د تقابل دغې دا اوسه په لیسو ساوآ نو دې برابر ټول اهل کتاب د حق مقابله کې اپ اسلام دشمنه کې تولیو نه برابر من احل الكتاب دا احل الكتابنا خلقنشتا امتن داسی امتت قائمتن چولاروی یتلون آیات اللہ لولی آیاتن دا اللہ آنا اللہ ری پوختنو دشپی وهم یسجدون او دیع جزکیو سجدی کی اللہ تا دا خلقن پکیمشتا دا پکیمشتا دا پکیمشتی مومنانو دشپی وخ آغا قیمتی کی دا اللہ او دجبو وختونه کګنه او سجده کوي منځونه کوي عبادتونه کوي يؤمنون بالله واليوم الاخر ایمان ورې بل الله پر وځاخر ويامرون بالمعروف او حکم کوي خلق دا بني کوي د دینکار کي وينه او نه کوي د منکر او منع کوي پرانو سره وردا بیا بیا ویخه اته ته یو جز پرې دی او بل راخلې هاوکنا د کلمې په دوه جز لا اله اور بس الا اللہ نہ منابا دمنکرنوم کے لا الہ اور الا اللہ امر با و معروف سرام کے داتا امر بالمعروف نہی عن او حکم د صلات او زر د زکات فعد اللہ اوعد رسول د داوی نیمگلی دیخوا، نیمگلی کار با نکو، پورا پورا هاو ٹک دا موقع تا با گورو که یوزای منکر شورو دی، نو بیاو منا دا منکر کوا امر بالمعروف ضرورتی معروف سوک نکوی، نالتا با امر که دا دوالو ضرورتی نو دوالا با که خدا بنی چو امر بالمعروف لازم گرزو دی آنه نو المنکر ریتی، ساکت کر ریتی، لرکل ریتی، دوالا او امر بالمعروف ونهى عن المنكر او چې دا کومه خبر ضرورت نه راغي به حکم کې ته توحید خبره ولا ناس نه چې هغه په دې پاتشي او تاس خلق له تفصیل اصغر ورجدا و یا له وې نمکه ولا عقیده صفار کا وي سارعون فی الخيرات او کوچش کې تلوار کې د دن پکارونو کې و من الصالحين او دا خلقو دا کامیابو خلقنا دی و ما من خیر انفاق اغاچ کئی دی سنیکی فلن یکفروه نو چربا محرم نکلیش دا غید عجر و ثوابنا من خیر سنیکی کئی مراد ت دی مقام کی مال خرش کل لکا والله علیم بالمتقین اللہ فو دی بحال متقیانو ان الَّذِينَ كَفَرُو تخویب <تصفيق> یقیننا <تصفيق> خلقو دا خلقو دا خلقو دا خلقو دا بس پدغه محکمه سلامانه سیمان بالله رول غاړي پرواز د اخر اد دین کار رب دې کو بروک لا یو توغني عنهم اموالهم چر بدفن کې د دینه مالونه ولا اولادهم انا اولاد دي من الله شيئا ذاذ الله نظر مولا اي غ اصحاب النار او داخل القور والذي ملغري د اور دي چر بدغه نن جوکی ګر جهنم دا ورنه هم فيها خالدون دي به د اور کې هميشه دا سوال پیدا کیدو چې کافر خو مال لګی خرج کی نو دا باغې پیدا پیدانور کی داله خرچونه وکړه کله پلونو جوړا واکله سړکونو جوړا واکله یو څه کوابل څه کوابره کو زده کور نه نو دغه مونږه دا, دا سوال نو باز دا کو الله به سدری کرے پلار خو ویل لري چې ورته خدمات دي دی ورته خدمات په خدمت کې لګیایي هوته لاغینا مالکانو دا جو کړی آکا وتو نو دا هغه مال پیدا کوي او قوالان وینه دا خدا سره مثال لرم مثلا ما یون فقون مثال دا هغه چې یې خرج کوي په دې حياته دنیا کې او دنیا کې دا مطلب چې بز اخره اخرت پکې سنښتا خو د کوی ښټه د ابو کوی لګي د دنیا مال دولت په دنیا لګي ها دې له مخه خلقو سلام جوړ کړې چې نا <تصفح> چې دنیا په ځان لکا کې دا هم خبره ده لكن نو اخرت باندې نا چې دنیا دې په اوکړه اخرت لپاره کې تاسو پره هو دا چې په خر زو نو غړړې تا و چې واچا وړلو نو تاسو ماتول پکې وړل انته پکې سماته د دنیا مال خدا په دنیا او نو اخرت خو هغه کیفیت کې او جمع کې ولې چې اخرت له ولاګې فی ها دهی الحیات الدنیا بس په دی دنیا که و لکیت اخیرت تا پکی صلاح نڑو کاما سلی ریح این بشان داغی بعد ده فی سرون سرن چه پاغی که وی یو مانا ده یا پاغی که گرمی وی دوان مانو سر رزی خواه سرن سخت سرزی پاکی با داس دا دا بادی دا دا با چنسه وحی تختی آ. اصابت حرف قوم ان ورسی پسل دی او قوم تا ظلمو انفظا هم او قوم چه ظلم اک� فاهلکاتهم نو هلاك کی غیلارا دا خلقو چې ظلم وکړو غا ظالمانو <تصفح> او او لگو. لگو. پر شرکه خطمال او لګاو خیو لګاو لوی پټړې کوو وو شکل په باغ دراغي باغ جوړ کړیو ظلم پیراغي ادا ظلم جوړي یا باغادو څړاکو پکې یا غلې وته وای چې غلې و پکې خطرناک بادو چ راغې کله را غ بوي موټ غونې ولا د مونډه ستله ړ کې خو ټول باغ نو ظااهر کې به خلک وي ها سره رووش نه وما ظلمهم هم الله او زلم نه دی کړی پهدي الله دو سرهخوا الله زلم نه دی کړي نه داس چلو سره رووش د دادي پخپله ولاکن ان هم ظلیمون لکن دیې خپل ظ نه باندې زلم کوي کتی زلم نه کوولې که نه نو ولبدات کېدل الله څخه ځلم نکي الله رب العزت خپل فیصله دي نو کدي ظلم او زیاته نکولې رضا کې د واجب په حالت نه جوړې ده الله قاهر له مخه له دعوته ورک او غلې اسباب دا قانون ذکر شګه چمالو لګاو او په دې اوس د کافر واره کې دا مسله چې د مال خرج کوي نو دادله پیدا ورکي دانه ورک یو هغه چې په دنیا کې نه په دنیا کې هوځک پیسې په واستي ابل سنو پیداوال اخرت لدله پیدا نه ورکي زکه چې هغه د پاره شرط د عقیده دي عقیده راغه خرابه کافر دي اوس کې اسلام طراغه نبی علیه امید کېدې چې الله دغه عمل په کار راوړي ورته رسې ایمان نه راوړنه په کار نه راضي نه هغه بنظم قانون زکر کوي چستا سو په مشوره دا په تنظیم او جماعت غیر سړی غورې پر نهځ یا ی الذي نامو ایمانله لا تتخذوا تضو بوانه تم من راداررو دپلو مندون کوم وا د خپلو ځانو نه د خپللی او بلو مومنانو نه به وانه بتن ګیرې ته نه د ګیرې خبر نه خبرې د راز او بل ته اشاره ده چې ستااس د جمات اواصول او د هغې کار او د هغې خپلو کې دا د بلکل د بل د خبر چغین نه پو کې د دا چل نه یو کاروکو او بل کار کړلو راست تر د طرقی کې کوشکې په مخ رواندي چې ستا د را نهڅوک نه خبري. لی کا خبر شو نو بس بیا شرو کو نو ځ په پهې جنګو شاټ او نقصان پهکې جوړ کې د ات پاات به ختم شه نو ويمه وی لاونه کوم خبرله نه کې په دامان دی د پس نقصان رارسولو. نن د مسلمانانو د ملک چې ته تاسو کې چې د خزانه اغا وزیر څوک دی نو دا نمبر نمبره تاوالې چې دا جی اغا برتانیې کې تعلیم کړل دی ښا ادا امریکانه دی ادا بل څو عہده داران دي نو هغه اکثر د ذالمانو جوړ شوي دي را لګې دي نو چې استاد ملک ونجانه او زمام اغي پلاس کې واغستو ته ته سکه چې تا په لو سوارله اس اګبل چاله ورکوا کیدلو ورته ته ځاونې نو جته اوه کیګل ورکته ته تاسو ځان سمه هته چې زبر پر خیر دروستو کېنه ما نو جته ځو ځان سمه نو اګبیا بذورو کې پنا شي نو استاد ملک واګي بلچا سره دی او چې خبرو نشلو پاکستان داسه شاوګز شو ول راز در جوړي غیر دا بیا واخه مسلمانانو سره پګاوون کې داخله کو نو دا ول نه داسې لطکات پیدا شو پد شو نو هغه به سره مناسپاسو نو قران منه غوښتل چې دغه غره خپل مشوراکه پرې نه ده او کنه په دې غریه کینشته دا لرستوني ماران دي دی لهخه کیږي نو دې نه بزان ساته نو حکم یو ښه او د مسلمانانو اتفاق په ترقې خي چې دې مشورې ځان دی چې په دې کې غیر فړې نه وي ود ما عنتوم په هغه نه راځي تاسو کې پرې کوشش دې خو به کی چې سمره تاسو سماعل جوړ شو سمره په مساعقات کې پریوتې سوره په خپل کې یو بل سره په جګړو وخت شوین دمراري خوشاله دمراري مينره او دا په خواویم کنه چې لړاو او حکومت کړ جنګوي خلک جنګوي یو بل سره اته حکومت کوي او پلان یې کې چې هم سوره دي اور ډیره تیارې وشه کار خرابي کې خیال کوي نن پلانیشي سیټ کړ دابا دا خبره باورې نه جنګ شتا نه جیحاد شتا چا کم د دی خو پاگی او رو و رون اگی خو شیدان کرو نوز دی را کم زین را پاسی چی دی جیحاد که مجاہدین سر سلدا چلکی را کرا دی تیو سراؤ که نوزا خودا که خبره دکنا اگی تا پا مشاقت که چی تا لما خبت لی تا پا دی لگی او د خبر ځان نوز گاری که چنن و تدا ما صلا را سبا و تاغا ما نو قرانو مجدید ګورې دا پیس دی سر لکه د دا خل دو پلیږ نه او تل بغ او من اف هم یقیکاره شوي دی خبرې د طګې د خللو د دی نه دا د اخباره وګوره او ډ چې چې د مسلمانه سره دشمننی کې ستا په دی اسلام خکاره فتویو او اعتراات کوي چېڅ دیکې ظلم دی دیک لاسپې کوول دی دی سااس دی کې ټیکس دی اسلامی ګور زکات باره کې دا خبرېې ستا باره کې او وی چې دا دی اسلام په نوم باندې زموږ خلاف کې دښمنتګردي خوړې دا وښورودي خ دې وخت سره وایي چې مثال ته ښکارش هغه وخت کوم د دې د ټکو کار چې کوشش بې کوج مسلمانانو ته حالات خراب کړي نده خدای خو له خبرې و ما توفی صدورهم اکبر هغه چ پټي ذاتي سنې د دې اگړې لروي دوران دې اړې لروي کار دې لوي من صبا سخبریت داغه ځای له مانځي او کار وړکه اوټړی چې موږ بدا کو نو کم از کم واخ لاږه د پاره دیرس یا سلويخه یا 15 کالګ دیخه مسلمان هو پټلې کې زرغونی دی خو یوه چې بس پیار او اسکار سو شوي ها اغه اغي 15 پته کاله دې اوکار د پاره گدی چې بس دوره خو موږ دامال لگو په کرورن روپې اذور به ته انتظامات کو دلورینا چاول په یوقام بلو کې نه ته باقي پیدا کو یا واه نبي هغه کم د غیرت خبري دیو کله کډي دی په هغه غرور او ذاته منحدم کو او مفلوج کو به کمزورې کو به چې هغه د ختم شي نبي مولا د مال دولت لالچ ورکو چې بداره کېلې وني کو خنوالي نبي او به مونګرورو او مال چې به بارکو نو ګټه به بیا وله به بی مو سکو داري ځبال د رمن دترل ویني صحیح دا غو غ خپل لکه بس په اخر کې بیا قانون جاری کوي اديله باندې ورس اغه جوړه मजबूती کې جوړه मजबूती شنو بیا هغه سره سکي اته بیان لکمل آیات یقینا بیان کړی موږ sawdust باراتنا او قوانین ان کوم دوم دا کې نو ان کې ضرورت اوس سوچ کا ها انتم pore تاسو چې اولاه دا خلاپه توحبونهم محبت کوي دا غي سره ولا يحبونكم اوغي محبت نکي تاسو سره اي سره محبت نکي او تاسو داغه سره محبت کوي ودؤ مينو نبی کذاب كله او ایمان سره تاسو په کتاب باندې پورا پورا پټول کتاب اوغي نمره اغي وکلیم ته سینس رو باز اي په دغه کې لګیارې ودې تاسو سوچو کې قران وي ها انتم وره تاسو چی يا مؤمنانو چې زه اوغي محبت اغې تا اوس رڼا کې محبت اته ایمان ورلې بغیتابه هغه منکر دي دي هغه په کفر کوي یاره نن داس کار دی او کنه دي نن چې سر رغبت ته ميلان دي نغله مسلمانانو هغه خلقته او دې څه کوي نو مسلمان ته ته ستا روان غاړه کنه ستاره ځق دا هغه پلاس کړي چې دا بوزو کې نو د ټولو نقیمت چيني اوبه پاکستان کې پیدا کیږي ها قیمتي کاپڑا چې په بار ملکونو کې اخلي او خپګران قيمت نه ده د پاکستان کاپړې نور سيزن د استعمال دټوټه دا د رپټینګ سامانونه چې هر ځای کې ګوره او چټ سيزن لګې دي نه به د پاکستان جوړي بجلی او ګوره او غنم شو کاپاس شو دا زونه ټوله دی ملک نه دي چې پاکستان یې اړو کې ملک دي او دا ټول اسلامی ملکونه کرایو دي شو کنه اجی اتباع کو کو نتیل عرب سره دی ما اجنیت عرب سره دی ہیلی مادهغه بیا سونه می سونه پاکستان کې نور ملکونو کې دي مسلمانانو سره دی ندید سند د بودی یری دغه خپل اکبر وس بیا جوړه وړي چمون دراکه سوال وکړي نديب به خپل کاروم کوي افسوس افسوسداري چې مسلمان دې تلوار ګرندل لو به او سرا محبت کئی ناس پاس بای زن باغت مختاج کرنی او بلکل دیتوان مختاج نکنی و ایدالا قوکم کلچ دی یوزشتا و سرا قالو آمنا وای مونگا ایمان راوڑی دی وراغی په اون دا خبرو کی چه مونگی ایمان راوڑی دی لذا او سا نیسوی الکوی اگا امریکی صدر پا قبل تقریر کی داوی او د اسلام درخ کول قوانین دیو ایگه درخ کول د ژوند خبرې دی مونږ د هغه بعد نو رايو مو هر د خلکو خلاف یو وا نو وجد قوسینا اي وتا دمر غوسه دي وجداد مخامخ شي ها نو بخندل تا اخونې اخکر شي ها اتابه کو شاله کی جیا راو شو پلنی دېګه ملاقات وشو ها خبره خیر خير مقدم وشو البادر د کلیخم ادا خبره صراحه غیا اسی پتو نه وشو تاسو عارف نه عوام خو ویل چې د پاکستان دې نارانه وان دي بس خلک وی خو بس منې به کنه ها دا پوزه خبر تناغړي روخيال خلک پوېږي که نوږه پیژنې مو ته معلوم یو چې دا دې نارانه خلک دی دې سار کې د اوخي ځګه نو غرمه کې دي بزران اپوزه با نوش لیک کې نه سو نه مهنت کې نه کسب څه خبره ته پراتی دي چته خپل ځان درانه ادب سپک اډوډا کار مار راځنګا وا اګه ډې روخي ارخه لګته معلوم دي آی دل تړا نو نداځه دې څم بټه نه کې دا بډاګه نړي دې ځې پدې یې غره دان په تاسو کې دا څه دا څه ته پراتی دي ندی وته دا هرڅ د موږ مشران دی دغره نا قوی دی تاسو لاله وای نه د زه را ته باندې کړی د دې ته تاسو جوړه وای او من هاوس ته نه لګي د دې په اړه موږ هلته زه وکړی دی دوی دا زالو سیندې بیکاره ندی وته زالو والا موربلار ته دي هو دې زره او خپل قوانین نشته یا چې کله داسې موقعي سیاسي کې پول جوړېږي او ماشينې لګېږي کار کې نو خلق او جته جته جنازتي وتا کنه درنګو چاته را نو داسې موقعي او تن تاسو سره د خلکو روس کار نشته نو جاوته دې دا کار وکنه تاسو یو आवाज نشي پرې خو دې بناست چاته پیرا سب عمل له چا به ډډه والی سب بغپ لګې او تاسو بسا دیو نن دارا تماشا بکی دي کا نبی آقا وی دی خوری سنگا خوراک وی دا کم زیر آرازی نو دی چې دی دی کم خوراک کی نگتاز نشای کولی آقا وی دی چه مون خو حیران شم دی خلقوطا عجیبا کسمات خوگواری دی زکا چه مون سار دا پینٹ واچو نواچو اتر ماس خوطان پوری لگیای و دمانی نو دو روگتو چیلاغ روز پی وړې او دی دا زی بیغم اپراتی دی من صلوه آ نو دا د دین اسلامه کبركات ته کنی لر کته ددا برکات او چې دی پووا نو دا غي په ملک د زنانو خوانشتا یي ورځه ترغيه عزت ته ترسو خيستای اجه دغه خاندانین رباص به لر کیځ په او باسا نو مور بلرزو پیجن اغه د زنا اور توپ ده په اهمیت ته و دې خبرته تا چې مخامخ بتاته وګي او پسته کیو ځستانه نو بیا در دا سه قانون را لږي جاه ټول د نقصانې د طببا ستا دپاره نه بیا خله غوس نو دا د هغې د غصې وجهېهل موتو به غیرغې کوم ای اوته بړ به خپله غصه کې ان الله حاللیمون ب دا ته صودور یقی نه الله پوې په خبر دسې نو تماس کوم حسنتونسو دجرور رسې تا اوستا خوشالی او پیداتهسوو هم نودی خفهه کوي اوغې بیا ډیر خپ یو دا زکه لګو دا که خلق سره بیا بیا چننګ زمونږه استادو تعلق دا غي سره ډیر دی دا غي خبر او ورو وینو ګورو ه چنند چانه د پوسټ کې نه دین په مسله نه وی او دا بد کاری خو چې دا د پوسټو کې کی چرنن نه خبرونه کوي څو نو ټول برته وي چرنن نه خدا وي پلانز کې دا چلو شو او اسٹاک ایکسچینج دا شو ګور زمیدار څړي به دا خبرې پیژنې ټول روز کې کوي په وخت کې ادا اوور ی د پابانه ګور د ما زه وخت کې ه خبرونه ه په مو نه دی پهقرران نه دی په چې خبرونه وورې نو دی خبرې یو ورهه چې کله یو ملک د مسلمانانو خصوص د خپل ملک باید کو چې د یا دمالکیوکړې یا یو کاریوکې چې د طقې دی نو بیا غېنه د پووککهه که نه خبرباراتو کې په خبرونو کېي س خپ او غس چې داې غللت کوو د قان مات کوو تاڅ کستا <سطع> چېته داې کاروکو چې دشمنې پ پهغللیکو نهدن خلک پ خپی تصبه کوم ص یاتون اګ چېوررسې تعته تکلی په تاستا تکلی په مصبت یافره حوب د بیاې خو شاللیې باغې باندې تسورو ممنانو د چي چې تاسو بهڅ کوی ک چېر تاسو صبر کوی ت تکو او تخوا کوئ دې خلکو نځان سا ځانته در تکرو او تقامت ځان کې پیدا کو لا یا زر به در نه کې تاسو ل را ک د هم چل د دی ددی پرې بروردي منصې ع هغه دغه شانت زای کېږي خو ک تاسو خپلو کې استقامت پیدا کو او پراسګاریو مختیار کو ان الله بما ی عملونه محي په یقین الله دی پملوانې حته کوون کې دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِلْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سورة آل عمران کے مضمون دے جہاد ذکر کی گئی مخکن قوانین بیانول چ هغه خلکو سره تعلقات مساحت ہے چې هغه استادو خیرخوان دي بلکې استادو دشمنان دي زوره کوشش داري داري چې تاسو تفصيلات پیدا کی نقصان جوړ کی دینروس تو چکم صباحات دوحد 12 کې شرول مسلمانانو ته ظاهري شکست تراله تکلیف راغې نو قران و مجید دا غې جوابات کوي چدا وصول له چکل باه عمل کول شي الله فتح ورکي او کله چې هغه باندې عمل ونشي کله به وشي نبی عاشک اسراځ تکلیف جوړيږي چکل وصول عمل شي او ب بدر کوي نو فتح کی، او او کله چې احد کې لګاونته غلطیو شوا کوتایو شوا او حکم د امیر اگې باندې عملو نشو نو تکلیف جوړ شو دې مقام کې الله رب العزت شان ذکر کې د خپل پیغمبر د نبی کله چې په دوي مهاجرې کې د نمازان المبارک په میاش کې د بدر په موخه کې کفار او شکست اوخړ د رسو شو ذلیل شو زکه چې هغه یاو pore لوی سرداران د غی قتل شو او دا غشنده یاو pore قید کړو شو تیر پسخته او رسوای سره یینکه مسلمانان لوغتينو قتلولیم شو کله چې دا موقع تیر شو ندر اغه سردارانو چې وجنیشو ناریخ پلوان را پاسیدل او د عربو خلکه ګرم کو چې دا کم مال راغلره په قافله کې چې داغه د وجن د ټوله کیسه جوړه شو او جانور شو ناګهبا دې د بار او وقف کې چې د خپل مشرانو او سردارانو بدل به خپل یو بل په غیرت ورک زنانو په کې هم خبرې کولی نو دا چې هغه تیار شو ګرم شو چې بس پل بدل واخلو نوparat lun ke kal ke هغه وګرځه لخرې جوړ کو او دایره دیو کلو چې دو او مدینه باندې حملکو کوو مسلمانانو صدره وزر اوپرې لخرې روان کو لس دولس ملا مدینه ته نږدې او مقام او حج اغه ځای کې خیمه واچوله نبی علیه صلات و السلام صحابه را جمکل او دا غین مشوره غسته چه سوکو وصخ و مقجوره ده وزمار آئی ویده ده چه مدینه کې به یو او جنگ باوکو دا بڑی راسانه نور صحابه کرم چه دا بدر دا مقین پاتشه او او دا بدر د شهده او فضلتون او نا غې ډېر پچس بکيو ډېر شواک کې وو بس شهادت پسه ته گیو نا غې دا و چې نا مدینه کې نا مونږ ور بسوم بار ور وزو زنه چې دې یادو چې دې کمزوري اونته نسبته نکي نو ذو به بهر ا جنگي ګو با دالم به مقوا رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی داغه نا پکوم راي واغسته شو نو دا غرا یم د نبی علی صلواۃ و سلام رحمہ الله په شان وا نا خو د خپل کمزورۍ د نبی صلی الله علیه وسلم خو د خاص حکمتونو د وجوې نا دا و چې دن نن نن بوسي یو په مدینه کې جنگي ګبا دا خبره شروع وې بحث شروع نبی علی صلواۃ و سلام پاسر کور تلاله یو سات پاس چرایې نوزغره چولوا و ات لاله تیار وروت صحابه کرامو کې کی باز خلک اگې پدې دی پوښو د هغه ستاسو نبی له سلام پریشان دره خپله اداغه رائے خلاف ور شو زکه اکثریت داو چې بهر بزو بده عمل شو نبی له سلام ته داوي چې خير ته تاسو غنې مروزه هغه نه پیغمبر सदा نه خای څهغد الله د پاره راوځي او اسلامي نو بیا نبیابا بغیر د جهاد نه واپس کیه اخونند یو ادنه فوج نه تا پوسه ک نه راوموي چې کله مون تاوازو شي او اسلامي چوزو ارستو خبر شو چې جنگونه شونه کی نبیا دمره خپو نیو پیران در زه راغدا نه خی چې غد بیا د الله د حکم نه بغیر واپس تیار یو شو او مجاهدین تیار شو لخر ذورو كسارو اراروان شرواتل اگر اي مسلمانافقين عبد الله ابن ابي اغسان ليوبانا وكتا ادهوي چبا زمو پما شرومان نسوك عمل نكي ظور ازن خرابي و قتل ني چني خبري از زمو سوك نمنه نبيا سكو امو اجدتے ناغا دخپلو كسا نصر سباز مسلمانان پكيو کمزورين دریسو غسان هغه واپس شوللارنه او وسو وطن تیار شو مسلمانانو له خر اويره وتل نو قران و مجید هغه منظر ذکر کئ چې په دې داران کې نبی عليه الصلاه والسلام په خپل لګیا او بنفس نفيز او زيونه تیارول مؤمنانو په خپل فلځ کېنول مورچي او انتظامات اسلامقا نقران اعظم منظر ذکر کوي زکا د جهاد هر لمحللا اغه الله توري محبوب ده او غریرا قابل ذکری کا و غداوتا او یاد کا جووتې تو په وخت د سحر کې په وخت د من اهل کا د خپل اهلنا نایشر جلونه دا زينه روته غداوتا قدن صباح تو ده صباح په وخت کې روو تو بوئ المؤمنیننا خیارو اللی دا پارا دا مومنانو مقاعد لیل قتال زیونہ مرچے دا پارا دا جہاد تو المؤمنین فزیزے بے مومنان کنول مقاعدو اگا زیونہ دا ناس تے مرچے او دا حفاظت سنگ چداگی مہارتو او دیر لوئے علمو دا دے باپ کی نپاگا ترتیب باندے یو خو زیونہ جوڑو او صفونم جوړول په خاص ترتیب باندې ښه والله سميعون عليم الله رېدن کې په دې چې په ځړکه چا سونه پاره خبرو بنیتون ا ظاهر چې چا سوي نه علي ورېدل يدهم طائفته منكم كلاچي را دو کلا قصو کو جوړل واست اسونه عين تفشلا چې کمزوري ښکار کی والله وليهما الله مددګار دېو کالجی عبد الله ابن وبای و پس شدلارنه نواسم حالات داسو چې ده ته قتل چا خو درې ذره خلق دی په وصلو باندې ډک دی اول خو دا وڅوګه دی